Esker mila eta sari arte, ondoko minutetan hariko gira COVID-e meretziaz bereziki gurekin, uh, magi franzagier egunon? Bai egunon? Zu erizainaz zira baiunako ospitalean eta berazai aipatuko dugu piskabat zertan ziste COVID-arekin baiunako ospitalean. Lehenik, zenbakiak uh, zertan dira badituzue uh, reanimazioan ospitalean? Bon euh, Nik aipatuko ditut gehinik beraz euh, reanimeenoko zenbakiak, bon jakinez uh, osspitalean mementuan uste dut uh, badirela enfeksiologi uh, mezin enfekziologi zerbitzuan uh, hamar bat eri hospitalean uh, eta beraz gure zerbitzuan reanimazion baditugu mementoan bihi. Eri, uh, mementuan. Ah, bi ez da hainit, marifantz? Ez, ukan ditugu joan den astean uh, lau arte, jakinez uh, bi askilajiak eta beste bi piskat harinagoak, eta egia erran behaz bi horiek atera ditugu. Eh? Uh, Berriz, enfekziolozi uh, metzin etarat joan adira, uh, joan den ostiralean, azkena. Eta ditugunak mementuan, bon, horiek Alors, je dira qu'il a reconnu qu'il a dit là dute tratamendu pizu eta lousse batzuen berra. Chiffre que eh, Chritan itogo ta divis badakigu Pirineo Atlantikoko departamentuan 52 il badirela epidemia asitenetik. Jakin esbaiona ospitalean leen ualdean hiru izan zirela nun nun dira jende horiak. Bon, chiffre horiek denak departamentu osokoak dira. Paue pentsatzen dut diendea initzere bat dugula, eta guk lehenu aldean reanimazonean ukanditugu hiru, hoi segur, Hiru hil, bai. Eta gero metzin enfektzioen logi zerbitzu hortan ere izan ditazke uh, behar barramar bat edo, Horgo zenbakiak ez tazkitnik, ospitaleko uh, zuzenariek lutzkete. Mm. Zendaztu, reanimazioan zira, baina reanimazioan hil ziren hiru, baina behar bada, baina ok ospitalian beste zerbitzu batean, COVIDaren gatik hil dira beste batzu, mm. eta hor, uh, hey. erraiten usu uh, adineko jendea yeah. edo izahitera Bai, uh, segur hildirrenak uh, infekziologei zerbitzu horietan zirela adinetakoak biziki adin uh, antzu koak, uh, behaz, laragointa hamar urtetaik uh, goiti behar ba. eta horiek uh, gehan izanbezionerat ez direla etorri, zerrenta sobera adin dutelako eta eritasunak eta gehan tratamenduek ez dutela jobekituko afera, eritasuna, Adin bat eta egoiti, baita eta zintzen natua baita. Da hor medikuek dituzte erabaki horiek hartzen, batzutan bat erabaki etikoak egun bai. guziz hartu beharrak ez da erretz? Bai, ez da erretz, baina egia da etikoa uh, bizi dutela egun uh, guziez medikuek. Eta gehienera reanimazenean sartu behar duten eriendako, gure medikuek, reanimatarek, kasu egiten dute hori hainitz. Badakite, jenemezerko tratamenduek biziki pizuak direla, biziki zailak direla, eta batzutan ez dutela deus uh, ekarriko uh, sendatzeko eri hori, behaz eri horiek uh, ez dira etorriko gure zerbitzuetarat eta maleruski zenduko dira. Baina Gure etxera tetogiz ere, gure genemezoera tetogiz ere, zenduko, zenduko ziren. Eta hori, egun guziz biziki zaila da medikoen zat, eta bakarrik heiek dituzte erabaki horiek hartzen hai protokola lertu dusoe beraz e Covida ukaitzean gaizki bali magira, e, medikoak ere eramaten gaitu infekziologiera infekziologetik gaizki bali magira, beti oksigeno eskasatuko bali madugu andik reanimaziora eta reanimazioa edo sendatu, bueno sendatu edo Bye. edo edo sendu uh, maleruski Marie Franceger uh, se maquille comme un touso qu'est-ce qu'a réaction horiek Ospitalean iduriz oino bai honan azteko semakiak uh, ez direlak ezkagarriak, nik uste dut bi angenimazion eta hamak bat edo infektsiologian ez direla soberak ezkagarriak. Pentsatzen dut, uh, COVID-errekin baditu gula gure inguruan gerota gehiago eri mementoan, zer enta uste dut denak geienak gazteak dir direra. Beraz, ez direla ospitalaret joak, bakartek benan... Covida sezutetsu ofizian bali marte ere, ez bali bada beste patologiarik. hoi da. uste dut gazteak, osagariz, xanoak diren jendeek, bildu dutela beharba algarkutz atus, baina ez direla hortarako ospitalarat chartu. Uh, Sartzen dira uste dut ospitalerat bakarik jadanik patologia bat dutenak edo mementu hauetan ahuldirenak, edo soin. Ze patologia ah... izeten ala? Alors, ils étaient nalduzu. Bon, ari patzen dituzte, diabitekak, asmatikoak, eta behaz Vai. immunitateari lotuak diren eritasun batzu, Eta ahultasunak batzuetan, neguetan, egia da, jende batzu eh, ahulago dira eta hori uste dut griparekin bezala edo beste eh, gastroenterrit ja. mementoak ere bat dira. Eta zendako jende batek bilduko du gastroenterrit, beste batek ondoan ez du bilduko, bamba dira gorpuzaren ahultasun ja. batzu. Eta memento hoietan hau, beharba ba pixkat eh, ahultzen zira, gaizkitzen zira eta kobida beharba ba ja. eh, bilduko duzu. Eta behar ba, zuretzat uh, COVIDaren kontra uh, bohokatzeako. Uh -huh. Eri zainek, da medikuek haipatzen zinuten, lehen uholdean, uh, bisaian bildo zinuten uholde hori, eh, ezin zin hain zinegin, uh -huh. oai hatik, eh, esperientziarekin, kakotxen artean prestago ziste zuek? Bai, lasaiago azteko, eh? lehen, hualdean, bon, ez ginakien, COVID hori nola pasatzen zen, nola babestu behargin nuen, bai gure gorputzak, eh? Maskak FFP2, SFP2, gero baziren eskularuak eskupunteta arte, geinetik kaskak, hafen, bon, hori egunguzi zaldatzen zen, informazionia... Ez zen ongi uh, benperatua, eta gero hori ikasi dugu. Hogoi eri ukan ditugu, diakindugu nola lan behar ginoen egin, eta nola babestu guk angenimazioan ez dugu nehor hor eri ukan uh, langileetan, ez medikoetan, ez erizainetan, eta hori uh, biziki goxo da, zer enta uh, ohartzen zira, uh, emaiten ditugun mugak, fain, behar ezko uh, tresnak, ebe babestu gituztela denak. Fala. Eta orain presgira, eta gero bazen ere beste alde bat, Materialak, oihak, masinak, teknika guzia behartzen eman plantan, erioi eta okupatzeko. eta hori heldu uh, zauzkun masinak donapaleutik, pribatu eta ek, klinikak estentziren, masinak ahez zaki urtzen ziren. Izan da, hala ere, trakasu handi bat lehen, uhelde horretan, eta pixka bat hastapenean pixka titoaginen. Baina gero horiek denak orain, Enfen, gen imezoneko zerbitzuan hasteko idatzi dugu plan blanc, deitzen duguna, plan blanc COVID, protokolo bat, dena idatzia, nundik masinak heldu, nundik uh, langileak heldu, nundik uh, maskak heldu. Enfen, denak uh, idatzia ditugu, eta oraiko hualdean, me, argundasaiago gira, badakigun oralan egin, badakigun materiela nundik heldu den, nundugun, aiz erretxago. Bizik ilaxaiago gira. Eta uste duzu ongi babesten girela? gure maska hoekin eta? <laughs> Boa, <Bueno>, beste aferatoi. <laughs> Irina azten hau <laughs> zu bez. Kampoko bizian nik lanik aske bat dut ulertzen. Eh? Arrund bilet deniz kampoan uh, zuek bezala koak bez. Eta barnean erizaina arrund erizaina bizi bat da. Eta kampoan mazka horiek eta harinaiz noizartea. Zendako, statuak hetxiz, zendako, gauza batzula... Uh... Ez zirain beste ados horrekin? Ez, ados. Uste dut kasu egin behar dela, bat besteari, ez dugula, sobera urbil behar. Uste dut kasu egin ez, babestuko gila. Uh, neguan, gripaz, uh, babestengien bezala, uste dut, eh? Uste dut. Maska obligatua ez zirain uh, ados ere? Urbil tokietan bai bat besteari hurbil girelarik uste dut oinokan badakigu hola pasten dela eh, airearekin eta hurbiltzearekin pasten dela beste hurbil duz pasten dela beraz hurbil izaitekotan bai metro batetan, autobus hetxi batetan gela txipi hetxi batetan gero ostatuan bat besteak elkartzen girela haik, pixka bat urgun egoiten bai gira maskua... Ez dakit, nik ez dut uste... Ez dut uste, aldela horrengatik. Uh, mm. Erituko zira ere, uh, zu erba hultasunian baitzira, eta eritu behar baitzinuen. Mm. <laughs> ez dakit, uh, noiz arte ola beharko dugune bizi, hoi nik uh, biziki zailazait pentsatzea, uh, nigu guzia hola beharko dugula. Uh, voilà. Zenbakiak ere, nik usteot zenbakiak... Uh, Ola, ospitalean direnak, gaizki ditugunak, eta ez naute beldugarazten, ez ditugu uh, afrosak, zer baki horiek. Guriak ez, baina iduriz uh, munduan, Europan, uh, goiti, biziki goiti ari dira? Bai, Paris egunean iduriz bai, eta hiri handietan, eh? nun badan ere jende ainit eta jende hurbil. Voilà. Be, heiek berba behar dituzte gauza batzu eman, metroan ez chartu denak tinkatuak edo metroan chartu jamahnaka edo, bak zu, ostatuak esten dituzte, benen ez dakit, ostatuetan den jendea tinkitinkia egoiten, na. Voilà, guk kampoan, uh, uste dut, alaik gure xifreak, bon, uh, ez direla rantxarrak, uste dut. Marifran Zager, milezker gurekin eguniko izuntan eta ondoko egunak arte. Bai, milezker eta epasa egunun.